Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak badestua Astea dugu eta astea egiten ohi dugun bezalaxe oihartzungo udalaren e, tartean eta gaur okerz banagon Minari, gaur eh, Nafarroa neburuz itsegingo dugu. Bai, nahi asko gustatzen Nafarroa buruz itsegingo dugu. Nei du bai, eh? Mm. Bai, eh? Eda, bueno. <laughs> bai. E, gaurkoan, e, bueno, ba, Nafarroako konkiztan e, bosteungarren e, urteurenan ari da, oiartzunen hainbat ekimen antolatu dian. Gurean da, Josemari iturriotz oiartzungo Nafarro bizirik, 128, 2008, 2008, elkarteko kideak, eso, un on. Eso, erratzun dian. Ondo, ondo. Bueno, pixkat e, historia motz bat N nahi dugu, ez da egite zer dela eta sortu daen e, oi e, elkarte hau? Bueno, egila ba, esan, e, ba, konkistaren arira sortu zen. Ba, orain dela bi urte, ba, ba, genekien, ba, 2000 eta mabilan, ba, ekitaldi asko egin zirela, baina eskatu ginen, edo bueno eh eta guziko dut ba eh jakin genuenean Nafarroko gobernuak ba, ba hainbatik taldi se zituela ja batzorde bat sortu bat zuen 2010ean eta ja esan genuen bueno Sanz eta olako jendeak ba capaz ospatzeko e, bere herria konkistatua izana, ez? Eta jakinek ba bueno, oiartzunen zen sea Nafarroko erresumako gaztelua izan zena, ba pentsatu genuen, ba, bueno, ba moduan edo jarri behar berdugo hor bandera bat urte osuan, eta bueno, hasi or ginen eta gero konturatu ginen, ba bueno, asko zegoela interesatua gai horretan, eta bueno, pixka bat elkartu ginen, hainbat bilera egin genitun Eta gero, bueno, bataz ere dokumentazioa biltzen hasi ginen, ez? E, horren inguruan. Eta oso gauza beratsa dela konturatu ginen. Mm -hmm. Bueno, esan duzu eh arkalen daudela arrastuak beloako gotorlekoan arrastuak. Jendeantzat igual ba, e, bueno, e, ba, ez ezaguna da Amalurko gazteluan gotorleku bat oihartzunen eotia. Bai. Bueno, egia izan ba, eztakit Amaia Amaiorrek eh gordedu, ez tekit, ez, Nafarroaren defensa, tekit, simbologia guztia, ez? Baina amaiur bezala, egon dira, eh, ondarrabiko gaztelua bera, eh, amaiur galdu ondoren eh, eta amaiurko batzuk eh, Iruñako kartzelatik anies egin da, eh, ondarrabian egon ziren eh, Nafarroko erreinua defendatzen. Hondarrabia izan zen, eh, Nafarrek defendatu zuten azken gotorlekua gotorlekoa ah, ah, binepein alde honetan. Gero kontu hau e, beloaga eta gipuzko aldekoa zarragoa da, baina e, o, gaztelo horiek dira azken finean e, o, izan behar koloketan simbolo gatzok e, zera, demostratzen dutelako hau dena, Nafarro izan zela. Denok izan ginean Nafarrak eta Nafarra zatika konkistatua izan zela. Mm -hmm. Bueno, kio hor e, beloagataz itzen hodugu, izane hor garbitzen eta ari ustazte pixkatez, eta gaur batzukuntzen. Bai, hola ziren, egila esan e, bandera jarri nahi genuela eta maiatzaren nogeita bostian ustud. 2008an maiatzaren nogeita bostian joan hitzala, Piskabat e, ikustea nola, nola zegoen, eta enun aurkitxu. <laughs> Ose, arkaiz guztiak pasan dituen, motor batetik bestera, jakinik han, e, bigarrenian, o, asileran zegoela, eta dena larrez eta sasizko zilea zeon, eta geho, bueltakun gueltakun, ikusinunan, harri batian, ba, eizapostu baten zenbakia, eta eta beitu nuen pixka bat, eta gui, etzel arkaiz bat, baizik, eta pareta baten harri ja, eta orduan, Bizka garbitzen hasi ta ikusi nonan, sea, eh, torrearen, torren e, pareta zela. Eta hola, poliki poliki hasi gina garbitzen eta ta bueno, e, esate dizut, batez ere eh, holako e, gausar reivindikazio bezala hasi zen, baina hor izantziean gero dokumentazio bilketan eta ba, konturatu denean askoz e, gehiodea da ta interesa hondiko, gaztelua dela. Orrenarira, eh okerrez ban hau ilun 12 zute irtera antolatuta eh, beloagara ilotzeko eta itzaldin bat edo bueno, hitzaldin bat itzeko. Eta prakan inaugurazioa. Eh? Oi da, oi da. Bueno, eh asto zu aningo dira bain batekitaldi, es mm -hmm. e, datorren ostiralean ja ba Zortzurren eskuti, e, za pelikula e, emango dute hor e, pleno retoan. Gero ostegunean badago hitzaldi bat hori e, ere plenoaretoan eta gero ekitaldi ekitaldinaguzia edo, bueno, erdi ekitaldi festa o, izango da larun batian e, goizeko amaiketan bilduko gara zean e, gurutzeko plazan eta, bueno, e, hanpiskagat kontatuko dugu historia eta, bueno, e, itzaien godu Iruñako, Nafarro, Nafarroko bizirikeko kide batek, edo, hemengo... E, zean, kultur zinegotziak eta Neron Aritodo naiz pixka bat eta gero ja bueno festa moduan pizkar indikatzeko ba, plaka inauguratuko da aurretik jarriko dugu plaka eh eta John Martinek berso batzuk batako ditu eta eh dantsa bueno aurrezkoa dantzatu ondoren ba, bueno, plaka osea e, bueno, inauguratuko inaburrat, da gero bueltan izango dira, bueno, pintxo batzu jateko aukera eta festa pizka bat egiteko aukera. Bera azkende guztia gonbidatuta dago, guztia saldu bai, eta jo arkalea bueltiteko. Hori da. Mm -hmm. Bai, bai. Bueno, eta ez bakarrik pelikula izan ere esan duzu, baino e hitzaldiak eta, mozen pizkat zehaztea, ezatea, eh beini Agirren hitzaldiara izango da. Bai, hori da. Be... Benia bere kontatuko du, ba lehen esan dudan, eh, e, Nafarroa, Nafarroko resuma konquistatu zuten satika, eh? Aurretikan ere izan ziren goraberak eta galdu zitun Herrioxa ta Burea ba, hor borgoseko sati Baina bueno, eh, satirik galduzun, bueno, lehenengo sati garrantzi zuena galduzun 1200ean, bueno, e, Gipuzkoa, Arabata, Durangaldea hori galdu eta hori galduzuenean. Eta beste zati nagusia izan zen milagosteundamabian, ba, ja, beste Nafarroa eta beste aldeko Benafarrare galduzuenean. Ta orduan, tarte horretan zer gertatu zen nola sortu zen e, nola jokatuz zuten e, gaztelarrek ba, muga hori sortzeko mu, ez, ez existitzen ezen muga bat, zen muga bazen Gipuzkoara eta Nafarroko provintziaren artean ez eta an, e, orduko gora bera kontatuko ditu eta gerogia esan eronek zeitzen berko dut pizkada ba e, e, bueno, historia ze zabaltzeko Kuriosoa da E, historia beste aldekoa kontatzen dutenean ez dutela konkista hitza e, aipatzen anexioa eta aipatzen dutela, ez? Nafarroren anexioa e, gaztelara, eta ta ezela konkistarik izan. Bai. Bueno, hori hori hori ja izan, sea, e, eta 12az e, e, egiten dugunean eta bueno, e, normalean konkistaz hitze egiten dugunean ba mundu guru soziari data hori etortzen saio burura, ez? Baina Eh gaur egunean regionalistek edo nabarrista horiek ere e, ezin dute okatu. Eh eta historiak erakusten duena ba hain evidentea da ba, e, azkenean eh bueno, edo bueno e, besterik ezen dute egin, ez? Eh argi eta garbi dagoela. Gero 11200ean e, euskal autonomia baskongada izan zena eta E, Zea horrekin ere, e, konkista horrekin ere e, ga, e, neiko froga daude, bueno, ziento ba daude e, a, ikusteko hori ere konkista izan txela, baina gara jartako ere hori defendatzen zutenak, ba, bueno, zailtasuna hondiak izan zituzten eta e, Espainiako erregeari eta inkisizioari bat eskatzen zioten bintaberriro aliburu aiek e, e, zatzeko. E, E, eta, bueno, e, azkenian, e, eskakintasun bat e, zabaldua, zabaldua eta nagoztiakoa... E, e, na, e, nafarra askok ere de, uste dute ba, sekulan ez direla bat izan... E, gipuzkoa Bizkaia araba eta Nafarroa. Eta, eta lareun urtez izan ziren e, Erreino berekoak mila eta arte... Gero orago ere, e, zera, e, elkartu ziren, gaizkiat zen kontua, baina, bueno, urte batzutan ere, elkarrekin nagoziren, mila irure honda, aurrera, eta aurretik ere, ba, askoniako, zera, dukado edo zera hortan ere, elkarrekin nagoziren, bueno, herri, ba, e, bera dela, e, e, ezin daukatu, baina, bueno, hemen mundu guziari manipulatzea, ba, asko guztatzen zaio eta, Eta azkenean, ba, eratzen da ba, historia ofiziala edo. Uh -huh. Ba ez da egit, gu, besterik ez da egizuk gehi ze gehio inguruan?: nesan, hori ninten gurean? Bueno, e, nik uste argumento zo dela e, euskal entzat, e, ze hori historikoki nondikangatu zen jakitea e, bat izan ginela ez, askotan esatut ba, ez euskal herria ba, E, gauza entelekia badela e, ta gausa irreala ez uhum. Baina e, a, Nafarroko resumako historia e, ondo ze jabetzeaz, eh nikuz uta dela, ba, hori dena errebatitzeko. Eta eh horrelako eztegit urtorrenak eta nikuz uta aprovezatu ber direla, eh bat hori zabaltzeko. Eta bueno, be, Azken ekitaldi nagusia za izango da ekainaren 16an eta bueno, ez da beldur jendea pizka da bai galgaskia aterako dela edo bueno, ni beintsak animatzen du jende guztia ba ez da kit ba, autobus bat antolatzen duguen eta egun hori ba ez da festa modoan edo errebindikatzeko eta jende gehien elkartzen garen Iruinan. ¡Va, me es que el Josemari, y os rengo arte, a ver si hacemos la tendencia. Vale, es que regalas